E, badugu haremana iniz, e, hiriko jendiaikine, konsumitza hilekin, beti ezten dugu nahi dugula aliatuak ira, ebelbetik bultzatzen dugu elaborantza iranko eta errikoi hori, edo elaborantza iranko hori, eta herrek hori duten nahi atanto sozial horitan sakzen da, guk bezinatzen dugu elaborantza mota, Baina batzu gertzen dagoetan ziekola e, laboeste laborantza baten aldez izte eta behar mentuen arzaren kontratan. nola hori, eta ala, behortako, bai ditugu ahazoinak, ahazoin seurak onak e, reiteko ahazik ez dugulan ahi, ameste ahazain bizi den ere mugutan e, eta hori, na, hori paper batien desa eskrikatzena behar da joan eta mintzatu gina la. E, arzako duguiten ditugu bi gau aldi